На кожному кроці видно добробут. Чи ж то дивно, що німці стали пацифістами? А українське життя? Не лишилося й сліду від бурхливої діяльності післявоєнних років. Люди живуть розкидані, поодинці, сходяться, мабуть, не часто. У Відні таким українським центром є церква Святої Варвари. У Мюнхені є кілька таких центрів, тому... Оказія освячення пам'ятника у Фельдбаху чи понахиди на цвинтарях під Фельдбахом і зустріч опісля такі принадні і популярні, бодай для декого. На цьогорічне освячення приїхало троє аж з Аахена. Приїжджають туди звідня з Мюнхена, тим більше, що в той же день у четвер свято в Австрії і Німеччині і довгий вікенд. Приїжджають з Англії? Це не так далеко. Чи ж дивно, що їдуть до Фельдбаха як на своєрідне національне свято? Я в поїзді. Знаходжу своє місце, яке мені показує один з пасажирів. Треба тільки порівняти номер моєї пляцкарти з номером вагона. Це я сам догадац. І потім з номером купе, яке вказано на карці, приклеєні до вікна купе. Це вже я не здогадався. Тут все інше. Не про все можна здогадатись і за науку треба платити. Наше купе – повне. Всі місця зайняті. Сидить шестеро людей на місцях, зарезервованих пляцкартами. Досить тісно. Це пенсіонери, які їдуть у різні місцевості, в різних справах. Жодної молодої людини серед нас. Виходжу і проходжусь вагоном. Заглядаю до інших купе. Тут по одній-дві молоді особи. Вони не резервували собі місця, не платили за пляцкарту і тепер мають більше вигоди. Лежать чи дрімають на повнім сидінні з витягненими ногами. Це тільки старі люди звикли ще до старих порядків. Заплатили за певне місце і мають його. У Горбачів на станції в Дармштадті зустрічає мене пані Галя Горбач і ми їдемо її автомобілем до них на село. Це в гористій околиці. Галя телефонує до мого односельця-сусіда, який біля Дармштадта живе ще з 1943 року. Бразіцький приїжджає на вечерю. Я його не впізнав би. Скільки ж це пройшло років, Відколи ми останній раз бачились? Сорок? Роман розповідає, як він в 1943 році поставив собі за мету вирватися з сільської біди. Його батько був у Канаді, а мати ледве давала собі раду з двома малими хлопцями. І поїхав на роботу до Німеччини. Тут під час війни тяжко працював на фабриці. Не раз плакав, бо ж мав тільки 16 років. По війні працював в американській армії, а потім не хотів перебувати в таборах і так познайомився з судецькою дівчиною-німкенею, родину якої сюди переселили по війні, і уженився. Тепер має двох дітей – сина й дочку та ще четверо внуків. Повечері везе мене знайомити зі своєю родиною, показує простору хату, яку сам збудував, показує баню-сауну, Показує грамоту за працю з молодими футболістами. Тепер він, механік-монтер, задоволений. Але каже, що він був, є і вмре греко-католиком. Співає «Ще не вмерла Україна». Не забув. Листувався з матір'ю і батьком. Їх уже нема на цьому світі. Живе здаля від будь-чого українського. В хаті ні одної української книжки чи газети. Скільки таких наших людей живе поодинці в різних селах і містечках Німеччини, Австрії? В Австрії, в одному селі під Фельдбахом, ми також зустріли одного такого чоловіка, що під час війни працював у Бавора і так само працює тепер. Самотній, вигляд має занедбаний без ознак будь-якої радості. За підрахунками, у Німеччині десь 20 тисяч українців Очевидно, не враховуючи таких, як Березіцький чи той в наймах під Фельдбахом А скільки таких є? Іване без долі, Іване без роду, спадає на думку Я повернувся до Горпачів Горпачі – це сім'я відома Відома не тільки серед українців але й по цілому світі, включно з Радянським Союзом. Олекса Горбач – дійсний професор славістики Франкфуртського університету. Галя Горбач – літературний перекладач з української мови на німецьку. Стали вони обоє славними через свої зв'язки з українськими письменниками та з КГБ. Галя їздила два рази до Києва. Їхня дочка Катерина, яка тепер працює редакторкою в німецькому журналі «Шпігель» в Гамбурзі, теж їздила в Україну. А син Марко був звинувачений в Україні у нелегальній діяльності, передав одному з дисидентів светр і був силою видворен із СРСР. Тепер він доктор теоретичної фізики і завзятий пластун. Наймолодша дочка Марина ще на студіях. Олесь, як ми його називали в полоні, такий самий, відрізняється, як і колись, своїм наїжака стриженим, тепер уже сивим волоссям. Він говіркий, а свою розповідь перериває частим дзвінким сміхом. На жаль, він тепер проходить профілактику на рак шкіри. Появився в нього під пальцем злоякісний пухир, який вирізали. Хотіли спочатку ампутувати цілу ногу, а потім Горбач пройшов мікротерапію, щоб не допустити поширення клітин раку на весь організм. Тепер йому роблять щеплення туберкуліну, показує рамена. На них знаки щеплення, як зірки на американському прапорі.